RONDELUL UNUI ICONAR Era în Bizanț, un biet zugrav, monah robit de-o curtezană, Și-a zugrăvit-o lângă strană, cu ochi adânci și chip suav. Îl despuiară de sutana și îl biciuiră pe mărșav. Era în Bizanț, un biet zugrav, monah robit de-o curtezană. Dar anii au stins orice prihană și-au pus modelul lui scârnav pe zid lumina de icoană. Monah robit o curtezană, Era în un biet zugrav.